Дивно гайдається небо, чути вороння, що юрмиться на кронах дерев, чути самотній літак, який несе за собою свій шум, чути голос сивоголового, придивляєшся і справді, він балакає з мартою, напружуєш зір і бачиш суцільну пляму, яка говорить по-чоловічому і по-жіночому». Оближти його, йому тут буде краще, каже голос Марти. Хочеш бути птахом, хочеш нічого не бачити, а тільки відчувати широти і безмежі. Тебе незграбно і брутально тягнуть десятки рук, які злітаються, наче кроки на падлятину, пробуєш від них відбиватися, тебе втихомирюють, і знову провалюєшся в дивну безмежність, в коловороті якої меготять пляшки, невиразні обличчя моряка і Бориса, тарілка з голубцями, кондукторка, журнал «В'язання», тупа Ника Павла, рибальський дзвіночок для спінинга, статуетки козаків і польські олівці, Ході плечі Ірини, сумна задома Марти і спокійні очі матері. Її тривожне вираз обличчя з глибоким зморшками. Тепер ти гайдаєшся в дивному ритмі, деколи підлітаєш і знову падаєш у м'яке сидіння. Лунає страдна музика, бо тобі шастає невідома долоня. Насилу розплющуєш очі бачиш Валерію, яка сміється і каже, що їдеш відпочивати. До тебе розвертається сивоголовий, який сидить за кермом, заспокоює, що Марта вже вдома, усе нормально. Очікування снігу Протираєш очі і бачиш сиву прибиту порохом і павутину, яка висне зі стелі, тримаючись на тонких ниточках. Павутина потемніла від пилюки і тривалого часу. Облизуєш присохлі губи і відчуваєш в роті неприємний присмак. Так, наче там ночувала зграя котів. Силкуєшся підвести голову, але одразу... Клинить у потилиці від тонкого пульсуючого болю. Чуєш, як горланить на кухні радіо, згадуєшся, що знаходишся вдома. Бо тільки тут завжди голос не вирішить і радіо, без якого господині не може обійтися. нестримне бажання підвестися, доповсти до кухні і пожбурити цей невеличкий ящичок із вікна, Увагу перевертає шурхіт, який лини за письмового столу. По мотусі, яку ти колись натягнув від підвіконника до столу, аби на ній розвішувати випрані шкарпетки та труси, присувається сіра миша. Ось вона вже на столі. Зупиняється біля жука оленя. Ніхай статуетку козака з довгою люлькою я раптово біжить до етажерки з книжками, що стоять ліворуч з столу. Кілька хвилин миші не видно, але на четвертій полиці помічаєш, як рухаються папери. Нататки майбутньої екологічної статті, покладені зверху на книги, і нарешті з'являється її мордочка з комедними бухами та вусиками. Кілька тривалих секунд звірятко не рухається, ніби вивчає обстановку. Дивишся на оченята, які подібні до малесеньких блискучих камінчиків, і ця незвана гостя тобі одразу подобається. Миша знову зникає з полю зору, невдовзі з'являється на нижній полиці, і то цілком нахабно перед книгами. Вона їх стирано обнюхує, наближається до критики чистого розуму, Стоє на задні лапки, ніби намагаючись дотягнутися до гори, але, певно, зваживши на свою рідну стіну з корінців книжок, повертається до місця, з якого винирнула, до місця, де бракує однієї книжки.